Канал Книги Солов'їною» презентує для вас аудіокнигу «Ніч у Лісабоні». Автор Еріх Марія Ремарк. Розділ 15 Почалася Одіссея, вівдалі Шварц. Мандрівка через пустелю, похід через Червоне море. Вам це, напевно, теж знайоме, як і внов головою. Бордо прощупування можливостей переходу через кордон. Піренеї, довгий штурм Марселя, взяття штурмом байдужих сердець і втеча від варварів. А поміж усім тим ще й безглуздя здичавілого бюрократизму. дозволу на перебування немає, немає й дозволу на виїзд. А коли такий дозвіл нарешті дістали, то минув уже срок іспанської транзитної візи, яку можна було поновити лише маючи в'їздну візу до Португалії. А ця віза часто залежала ще від чогось іншого, і, значить, усе потрібно було починати спочатку, чекати і чекати біля консульств цього переддвер'я раю і пекла. Це безумство. Насамперед ми потрапили у штиль, розказував далі Шварц. Того ж вечора Гелен стало млосно. Я дістав кімнату в якомусь небагатолюдному готелі. Ми вперше за довгий час опинилися на легальному становищі. Уперше за довгі місяці у нас знову була кімната для нас самих. Саме це і спричинилось до того, що Гелен істерично розплакалась. Потім ми мовчки сиділи в садочку біля готелю. Було вже холоднувато, але нам не хотілося йти спати». Ми розпили пляшку вина, дивлячись на дорогу, що вела до табору. Із садочку її добре було видно. Якась глибока вдячність до болю стискала мені серце. У той вечір вона ніби все затамувала, навіть страх, що Гелен хвора. Після істерики Гелен посвіжішала і заспокоїлась, наче природа після дощу. Личко її стало прекрасним, Такі бувають часом на старовинних каменях. Ви це, напевно, зрозумієте. У нашому емігрантському житті хвороба має інше значення, ніж звичайно. Для нас хвороба означає, що далі ми вже втікти не можемо. Це мені відомо, сказав я гірко. Наступного вечора ми побачили, як машина з притушеними фарами повзла по дорозі до табору. Гелен занепокоїлась. До того ми цілісінький день майже не виходили з кімнати. У нас знову було ліжко і своє приміщення. А це подія, якою ніколи не натішишся до схочу. Я б цілими тижнями не виходив з готелю. Але Гелен раптом захотілося податись далі. Їй більше не сила було дивитись на дорогу до табору. Вона боялася, що гестапо і далі шукатиме її. Ми поскладали свій дріб'язок. Справді було розумніше було помандрувати далі, поки що в нас був дозвіл на перебування в тій окрузі. Як нас і схоплять десь інде, то найбільше це повернуть сюди, але не заарештують. Так ми сподівалися. Мені хотілося до Бордо, але по дорозі ми дізналися, що йти туди вже небезпечно. Нас підібрав маленький двомісний Сітроен і водій порадив нам спробувати влаштуватись де інде. Сказав, що поблизу того місця, куди він їде, є маленький замок. Він знає, що там ніхто не живе. Можливо, ми знайдемо там притулок на ніч. Вибору в нас, власне кажучи, не було. Надвечір водій висадив нас. Перед нами у сутінках стояв маленький замок, краще сказати вілла, із темними вікнами без гардин. Я піднявся по східцях на ганок і шарпнув двері. Вони виявились незамкненими. Видно було, що їх відчиняли силоміць. Мої кроки глухо залунали в сутінках вестибюлю. Я гукнув, і мені відповіла луна. Кімната була зовсім порожня. Усе, що можна було в них забрати, забрали. Але там були кімнати XVIII століття, панелі на стінах, аристократичні вікна, плафони і граціозні сходи. Ми потихенько обходили кімнати замку. На наші оклики ніхто не озивався. Я пошукав електричний вимикач, але марно. У замку ще не було електрики. Він лишився таким, яким його колись побудували. Там була маленька їдальня, біленька із золотом була спальня. Ясно-зелена, також із золотом ще одна. Жодних меблів. Очевидно, власники тікаючи вивезли все. Нарешті в одній із кімнат Мансандри ми знайшли скриню. У ній лежали маски, дешеві різнобарвні костюми, очевидно, з якогось маскараду, і кілька пачок свічок. Та кращою знахідкою було залізне ліжко із матрацем. Ми шукали далі і знайшли на кухні трохи хліба, декілька коробок сардин, В'язочку, часнику і півбанки меду, а в підвалі трохи картоплі, кілька пляшок вина і стос дров. А це було наче в країні фей. У будинку майже скрізь були каміни. Ми завісили вікна однієї з кімнат, де очевидно була спальня. Костюмами, які знайшли, були і в мансарді. Я ще раз обійшов навколо будинку і побачив фруктовий сад та город. На деревах ще висіли яблука і груші. Я назривав їх і приніс до замку. Коли стемніло так, що вже не можна було б побачити диму, я розпалив у каміні вогонь, і ми сіли вечеряти. Обстановка була така фантастична і заворожена. відблиски вогню ми рехтіли на розкішних панелях, а наші тіні коливалися, наче духи якоїсь країни щастя. Стало тепло, і Гелен перевдяглась, щоб просушити те, в чому була. Вона витягла своє паризьке вечірнє обрання і наділа його. Я відкрив пляшку вина. Чарок не було, і ми пили просто з пляшки. Потім Гелен перевдяглась ще раз, витягла зі скрині і наділа доміно і півмаску, та й побігла до темної сходової клітки. Вона шугала вгору і вниз, гукала. Її голос лунав по всьому будинку. Я вже її не бачив, тільки чув дріботіння її ніг, поки вона раптом не зупинилася у темряві позад мене, і я відчув у себе на потилиці її подих. «Мені здалося, ніби я тебе вже втратив», – сказав я, міцно тримаючи її в руках. «Ти ніколи не втратиш мене», – прошепотіла вона крізь свою узеньку маску. І знаєш чому? Бо ти ніколи не хотів мене вдержати, як селянин свою ділянку землі. Найідеальніший чоловік, нудний, якщо рівняти до тебе. Я, напевно, зовсім не ідеальний чоловік, відповів я, приємно вражений компліментом. Ми стояли на сходовому майданчику. Крізь щілини відхилених дверей спальні падала з каміна смуга світла І мерехтіла на бронзовому орнаменті поруччя, на плечах і остах гелен. «Ти й не знаєш, хто ти?» – прошепотіла вона, поглянувши на мене сяючими очима, Що немов очі змії не мали білків і блищали, пильно вдивляючись крізь маску. «Якби ти знав, як мало радості дають», Оті всі донжуани, наче плаття, яке надягаєш тільки на один раз, а ти, ти моє серце. Може, оті костюми, які ми на себе понадягали, полегшили нам уживання отих слів? Я теж, як і Гелен, надів доміно. Мені цього не хотілося, але ж і мої речі також змокли за день і тепер сушилися біля каміну. Незвичний одяг і примарне оточення змінило нас і розкрили наші уста для інших, ніж звичайні слів. «Ми мерці», – шепотіла Гелен, «Обоє. Для нас вже немає законів. Ти мертвий із паспортом небіжчика, а я сьогодні померла в лікарні. Глянь на нашу одіж» немов барвисті й золоті кажани, шухаємо ми в померлому столітті. Його називали прекрасним віком, та воно таким і було з його менуетами і з чарівною красою, і з плафонами у стилі рококо. Але в кінці його стояла гільйотина, як вона стоїть скрізь і завжди холодним ранком, після кожного свята, блискуча і необлаганна. «А де стоятиме наша, любий?» «Оближ ці балачки, Гелен», – мовив я. «Вона не стоятиме ніде», – шепотіла Гелен. «Яка ж богір'ятина для мерців! Вона вже не може нас вирубати, бо не може порубати світло або тінь, але хіба ж не намагалися поламати нам руки знову і знову? Тримай мене тут, у цих чарах». У цій злотавій пітьмі то, може, щось та й лишиться з того в нас І освітить нам лиху годину останнього подиху. — Не говори так, Гелен, — сказав я. Мені ставало трохи моторошно. — Згадуй мене такою, як я тепер, — шепотіла вона, не слухаючи мене. — Як знати, що з нами ще буде? «Ми поїдемо до Америки, а війна колись та скінчиться», – сказав я. «Я не скаржусь на долю», – відповіла вона, притулившись до мого обличчя. «Та й на що нам скаржитись? Чим би ми стали, якби все було інакше? Посереднім, нудним подружжям, яке б жило посереднім і нудним життям в Оснабріку, мало б посередні почуття і раз на рік їздило б у відпустку». Я не втримався і розсміявся. Можна це розглядати і так. Того вечора вона була така весела, ніби справляла якесь свято. Взувши золоті черевички, які купила собі в Парижі, і вирятувала потім з усіх ситуацій, вона зі свічкою в руці побігла у підвал і принесла ще пляшку вина. Я стояв у горі на сходах і дивився, як вона підіймається по східцях крізь темряву. Дивився на її освітлене, підняти до мене личко на фоні химерних тіней. Я відчував себе щасливим, якщо можна назвати щастям дзеркало, яке відображає кохане обличчя. чисте й прекрасне, на фоні численних тіней. Вогонь у каміні поволі згасав. Гелен заснула серед барвистих костюмів, то була дивна ніч. Лише пізно вночі я почув гуркіт літаків, від якого стихав рязкотіли дзеркала у стилі рококо. Чотири дні ми прожили на самоті, а потім я мусив піти до сусіднього села, щоб купити продуктів. Там я почув, що з бордо мають відплести два судна. «А німців там ще нема?» – спитав я. «І нема, і є», – відповіли мені. Все залежить від того, хто ви такий. Я розповів про це Гелен. На моє здивування, вона лишилася досить байдужою. «Судна, Гелен», – говорив я схвильовано, – «можемо втекти звідси, до Африки, до Лісабона, куди-небудь. А звідти вже можна рушати й далі». «А чому нам не лишитися тут?» – заперечила вона. У садибі є фрукти, овочі. Я можу варити їжу, поки є дрова. Хліба дістанемо в селі. У нас іще є гроші? Трохи є, а у мене ж іще є один малюнок. Я можу продати його в Бордо. От і на дорогу будуть гроші. Хто тепер купує малюнки? Люди, що хочуть вкласти гроші у якусь цінність. Вона засміялася. Ну то продай його, та й лишимося тут. Якби ж то можна було. Вона закохалася в той будинок. З одного боку там був невеличкий парк, а оба нього садок і город. Там навіть був ставок і сонячний годинник. Гелен полюбила той дім, а він, здавалося, полюбив її. Дім пасував до неї, як рама до картини. А ми ж уперше опинилися не в готелі і не в бараці. Життя у маскарадних костюмах, в атмосфері веселої давнини, заронило і в мені якусь чарівну надію. Мені часом хотілося вірити в загробне життя. Так, ніби в тому замку ми вже відбули першу репетицію того життя. І я залюбки прожив би отак хоч і декілька сот років. Та проте мені й не йшла з голови думка про кораблів Бордо. Мені здавалося неймовірним, що вони могли вийти з порту, поки місто частково окуповане. Але ж то був дивний період між війною і миром. Франція підписала угоду про перемир'я, проте ще не уклала миру. Вона нібито була поділена на окуповану і вільну зони але не мала сили, щоб захищати підписані згоди. До того ж, там перебували німецька армія і гестапо, а вони не завжди діяли в контакті. «Я мушу все це розвідати», – заявив я Гелен. «Побудь тут, а я спробую дістатися до Бордо». Гелен похитала головою. «Одна я тут не лишусь, я поїду з тобою». Я розумів її. Там уже не було безпечних і небезпечних зон. Можна було вийти живим із головної штаб-квартири ворога, а десь на віддаленому острові потрапити до рук агентів гестапо. Усі колишні масштаби змістилися. «Ми дісталися до Бордо у той випадковий спосіб, який вам очевидно відомий», – вів Далі Шварц. Коли потім про це згадуєш, то не можеш зрозуміти, як же воно так вийшло. Ми добиралися і пішки, і на вантажівках. А частину шляху навіть проїхали верхи на ширококрупих, добродушних селянських конях, яких наймит вів продавати. У Бордо було вже німецьке військо. Місто не вважалося окупованим, але військо там було. Це приголомшило людей. Кожної хвилини можна було чекати арешту. Щоб не привертати до себе уваги, Гелен надягла досить скромний костюм. Правда, крім вечірньої сукні, пари штанів і двох светрів, у неї і так майже нічого з одягу не було. Я носив спецівку мантера, а ще один костюм був у мене в рюкзаку. Свої речі ми лишили в одній пивничці, бо скрізь багаж впадав у вічі. Дарма що багато французів ходили по місту з чемоданами. Підемо до бюро подорожей, розпитаємо про ті кораблі, запропонував я Гелен. Знайомих у місті ми не мали. Таке бюро і справді ще існувало. У вітрині там висіли старі плакати. Проведіть осінь в Лісабоні, Алжир, Перлина Африки, канікули у Флориді, сонячна Гренада. Плакати здебільшого були збляклі, але реклама про Лісабон і Гранаду ще сяяли яскравими барвами. «Нам не довелось чекати, поки просунемось у черзі до віконечка. Про все нас поінформував один 14-літній знавець. Чутки про судна ходять уже кілька тижнів, але вони безпідставні», – пояснив він. Ще задовго перед окупацією сюди заходило одне англійське судно, щоб забрати поляків та тих емігрантів, які зголосилися до польського легіону військової частини з добровольців, що формувалася в Англії. А тепер не відпливе жодне судно. Я спитав, чого ж тоді у приміщенні повно людей і чого їм треба? Здебільшого того ж, чого й вам, відповів хлопець. «А ви що тут робите?» – запитав я його. «Я вже і не надіюсь виїхати», – відповів він. «Заробляю собі тут на хліб. Я і перекладач, і порадник, і фахівець по візах, і експерт у житлових справах». Мене це не здивувало. Від нужди дозріваєш передчасно, а сантименти чи якісь упередження не бентежать юність. Ми зайшли до кафе, і той експерт ознайомив мене із ситуацією. Можливо, що військо виведуть з міста, проте в Бордо мало надії дістати дозвіл на перебування. А щодо віз, то й зовсім кепсько. В даний момент у Байоні становище щодо іспанських віз сприятливе, але там зібралося забагато людей. Найліпше у Марселі, тільки туди далека дорога. Та вона нікого з нас потім не минула. І вас теж?» – спитав Шварц. «А вже ж», – докинув я, – «то була дорога на Голгофу». Шварц кивнув. Зрозуміла річ, я спробував на цій дорозі звернутися до американського консульства. Але у Гелен був чинний німецький паспорт нацистських часів. Як же ми могли довести, що нам загрожує смертельна небезпека? Переляканим безпаспортним євреям, що облягали двері консульства, здавалося, загрожувала більша небезпека, ніж нам. Наші паспорти, навіть паспорт небіжчика Шварца, свідчили проти нас. Ми вирішили повернутись до нашого маленького замку. По дорозі нас двічі затримували жандарми. Обидва рази я скористався станом депресії в країні, нагримав на жандармів. Ткнув їм на ніс наші паспорти і, назвавши себе австрійським німцем, послався на військову адміністрацію. Гелен сміялася, все це їй видавалося комічним. Цією тактикою я вперше скористався, коли вимагав повернути наші речі у певничці у Бордо. Хазяїн заявив, ніби не отримував від нас ніякого багажу. Як хочете, то кличте поліцію, сказав він, посміхаючись. І підморгнув мені. Та ви ж, певно, не схочете. А мені й не треба поліції, відповів я. Давайте на сюди речі. Хазяїн кивнув хлопцеві, що стояв за прилавком. Андрій, допоможи панові вийти. Андрій, засукавши рукава, підійшов до мене. Я б на вашому місці хоч трошки подумав, Андрій, звернувся я до хлопця. Чи вам, може, не терпиться спробувати, як живеться в німецькому концтаборі? «Тонгуеле!» – відповів Андрій і замахнувся на мене. Стріляйте, сержанте. різко скрикнув я, дивлячись через голову хлопця. На цьому Андрій і спіймався. Він озирнувся з піднятими руками, а я в ту мить і пнув його з усієї сили ногою в пах. Він заревів, як бугай і впав. Хазяїн схопив пляшку і вийшов за прилавку. Я схопив пляшку дюбоне, що стояла на оббитому оцинкованим залізом прилавку, розбив її об поріг, а рештки пляшки із гострими зубцями тримав у руці. Хазяїн зупинився. Позад мене дзенькнула ще одна пляшка. Я озирнувся. Не можна було спускати з очей хазяїна. Це я! Крикнула мені Гелен і заверещала на хазяїна. Падлюка, давай сюди речі, інакше я з твоєї пики зроблю відбивну котлету. Тримаючи в руці розбиту пляшку, Гелен вийшла з поза мене і, пригнувши, кинулась на хазяїна. Я вдержав її вільною рукою. Вона, очевидно, схопила пляшку перно, бо по пивничці рознісся сильний запах Анісу. На хазяїн полився потік дрібної матріцької лайки. Гелен, пригинаючись, вимагала вирвати свої руки з моєї. Хазяїн хутко відступив за прилавок. «Що тут таке?» – спитав з порогу хтось по-німецьки. Хазяїн вискалив зуби. Гелен обернулася. На порозі стояв справжній німецький унтер-офіцер. Такий самий, якого я оце допіру вигадав, обдурюючи Анрі. Його поранено? спитав унтерофіцер, вказуючи на Анрій, що скорчився на долівці, підтягнувши коліна і затиснувши кулаки поміж ногами. Оцю свиню? промовила Гелен по німецьки. Та хіба ж це кров? Це ж дюбане. Ви німці? запитав так, – Так, відповів я. Нас тут обікрали. У вас є документи? Хазяїн знову оскалився, він, очевидно, трохи розумів по-німецьки. Та, звичайно ж, фиркнула Гелен. А у вас я попрошу допомогти нам. Вона підняла над головою свій паспорт. Я сестра Оберштурбанфюрера Юнгенса. Ось дивіться, вона вказала на запис у паспорті. Ми живемо у замку. Вона вигадала назву, якої я ніколи й не чув. І приїхали до Бордо на один день, свої речі залишили ось у цього злодія, а він тепер твердить, ніби їх і не бачив. Прошу, допоможіть нам!» Вона знову поривалася до хазяїна. «Це правда?» – спитав його унтер-офіцер. «Звісно, що правда. Німецька жінка ніколи не бреше», – процитувала Гелен один із ідіотських афоризмів Третього Рейху. «А ви хто такий?» – спитав мене унтерофіцер. «Шофер!» – пояснив я, обсмикуючи свій костюм монтера. «Ану віддавай!» – грибнув унтерофіцер на хазяїна. Той перестав скалити зуби. «Чи може хочете, щоб ми закрили вашу крамничку?» – запитав унтерофіцер. Гелен із великою насолодою переклала це хазяїнові, додавши від себе низку падлюк і брудних іноземців. Останній вираз викликав у мене особливе захоплення. Тільки той, кого часто називали брудним іноземцем, міг повністю відчути насолоду, коли при ньому так називають француза у його власній країні. «Анрі! – гримнув хазяїн. – Куди ти подів речі?» «Я нічого не знаю», – звернувся він до унтер-офіцера. «Це, напевно, хлопець на кою!» «Бреше!» – додала Хелен, переклавши слова хазяїна. «Він тільки звертає на цього бовдра. Ану, давай речі!» Знову звернулась вона до хазяїна. «І негайно! Інакше приведемо гестапо!» Хазяїн дав Андрію стусана, Той вислизнув із залу. «Вибачте!» сказав хазяїн, звертаючись до унтер-офіцера. Сталося непорозуміння. Може, вип'єте чарочку? Коньяку, підказала Гелен, і то найліпшого. Хазяїн поставив на прилавок чарку, Гелен сердито хлипнула на нього. Тоді він поставив ще дві. Висмілива жінка, зауважив унтер-офіцер. Німецька жінка, не боїться нічого відповіла Гелен цитатою з нацистського ідеологічного багажу і відкинула геть розбиті пляшки з-під перно. «На якій машині ви їздите?» – спитав мене унтер-офіцер. Я спокійно глянув у його простодушні сірі очі. «На Мерседесі, зрозуміла річ. Улюблена Марка Фюрера». Він кивнув. «Тут гарно, правда ж? Не так, звичайно, як удома, а втім, гарно адже так. Дуже гарно, але не так, як удома ясна річ. Ми випили. Коняк був добрячий. Андрій приніс наші речі і поклав їх на стілець. Я перевірив рюкзак. Усе було на місці. Все в порядку, сказав я унтерофіцерові. То все через того хлопця, виправдовувався хазяїн. Я тебе звільню, Анрі! Забирайся геть! Спасибі вам, унтерофіцери, – сказала Гелен. – Ви справжній німець і кавалер. Унтерофіцер по-військовому віддав честь. Йому не було ще й 25 років. Слід би заплатити за побиті пляшки дюбоне і перно, – посміливішав і заговорив хазяїн. Гелен переклала, додавши від себе. Зразу видно, що не кавалер, адже ми змушені були оборонятися. Тоді унтерофіцер узяв ще одну пляшку із прилавку. Дозвольте, заявив він галантно. Не дурно ж ми, переможці? Мадам не п'є, куантро, пояснив я. Візьміть краще коньяк, хоч ми його вже й почали. Унтерофіцер церемонно подарував ту пляшку Гелен. Я сховав її в рюкзак. Вийшовши за двері, ми розпрощалися. Я боявся, що солдатові не спало на думку проводжати нас до нашого мерседеса. Але Гелен чудово і це владнала. «У нас не може трапити щось подібне!» З гордістю сказав на прощання молодик. «У нас порядок!» Я подивився йому вслід. «Порядок!» – подумав я. «Катування, розстріли...» Масові вбивства – це ваш порядок. Волію вже краще сто тисяч таких дрібних шахраїв, як оцей хазяїн. Як ти себе почуваєш? – запитала Гелен. Добре. Я й не знав, що ти вмієш так лаятись. Вона засміялась. Це я навчилася у таборі. А як воно полегшує? Ніби цілий рік перебування в таборі скотився враз мені з плечей. А от де ти навчився битися розбитими пляшками і перетворювати людей на євнухів? У боротьбі за людські права, відповів я. Ми живемо у добу парадоксів і ведемо війну за збереження миру. Так воно майже і було. Люди були змушені брехати і обманювати, щоб захистити себе і вижити. У наступні тижні я крав фрукти по селянських садках і молоко у чужих льохах. Щаслива то була пора. Вона була повна небезпек, часом безрадісна, часто комічна, але ніколи не була гіркою. Я вам допіру розповів про інцидент із хазяїном пивнички. Подібних ситуацій траплялося потім чимало. Ви, певно, теж пережили таке. Як кивнув. Якщо їх можна так сприймати, то нерідко вони були комічні. Цього я навчився завдяки Гелен, підхопив Шварц. Минуле у ній не осідало. Те, що я відчував тільки зрідка, у ній вигравало всіма фарбами життя. Щодня минуле відварювалося від неї, наче лід весною. Зате вся вона концентрувалася на сучасному, але то була не якась застійна концентрація, Ніщо не зв'язувало Гелен. Вона була весела, як Моцарт, і невблаганна, як смерть. Заплутані поняття моралі і відповідальності більше й не існували для неї. Їх замінили вищі, майже небесні закони. Для чогось іншого їй уже не було часу. Вона іскрилася, як фейерверк, не лишаючи по собі попелу. Їй не хотілося врятуватися. Я тоді ще цього не збагнув і тому не вірив. Вона знала, що для неї нема рятунку. А що я наполягав, то вона й не перечила. А я, Йолоп, потіг її отим шляхом на Голгофу через усі дванадцять етапів від Бордо до Байони, потім безконечним шляхом до Марселя, а далі знову сюди ж». Коли ми повернулись до нашого маленького замку, він уже був зайнятий. Ми побачили солдат у мундирах, які зносили звідкись дерев'яні верстати і кількох офіцерів у льотчицьких галіфе та блискучих високих чоботях, що гордовито походжали як заморські павичі. Ми спостерігали їх з парку, сховавшись за буком і мармуровою богинею. Була тиха і ніжна, Ніби шовкова після обідня пора. «У нас там ще не відлишилося?» – запитав я. «Яблука на деревах, повітря, золотавий жовтень і наші мрії», – відповіла Гелен. «Мрії ми лишали скрізь», – мовив я, – «як летюче павутиння восени». Офіцер, стоячи на терасі, командував щось різким тоном. «Ось він!» «Голос 20-го сторіччя», – сказала Гелен. «Ходімо. Де ми сьогодні ночуватимемо?» «Переспимо десь у сіні», – відповів я. «А може і у ліжку, але обов'язково разом». Кінець 15-го розділу Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також